Jag har alltså inte att Ola Palme som var Sveriges statsminister Jag hade inget som helst Försaken att göra Nu ska vi ut på rövastrot Ja vi ska ut och röva Hejsan lyssnare Och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemordspodden En podcast om Palmemordet jag heter Johannes Finlaugsson, jag finns på Twitter, att Johabed, följ mig gärna där. Och eh, nu under sommaren så kommer, som ni kanske förstått, palmmålspodden varannan vecka. Som varannan vecka gör jag en annan podcast som heter Otis Muted Ninja Komiker. Visst gärna på den också och kom på vår jobb när den går på Lundsummerfestival eh, 30 augusti. Det var det jag skulle säga innan... Eh, jag presenterar eh, dagens gäst eh, Men det är ju lite speciellt också Kan jag nämna att detta är första palmoods-podden som spelas in utomlands eh, Jag är nämligen i Skottland När man har bestämt Edinburgh Hur man nu ska uttala det Edinburgh stavas det ju Men då vet nu hur man uttalar det till eh, Och här sitter jag med i minnen Evelyn Mock, tjena Hej Johannes Hur läget? Det är bra Ja Eller ja, någorlunda bra Oh. Ja. Varför bara Norglunda på? Jag har bombat tre nätter i rad Aj då På min, på min show som jag håller på med Här på festivalen Just det, det är Edinburgh Fringe mm. Festival Edinburgh Fringe Vad är det? Det är en kultur- och humorfestival Eller det är väl mer en kulturfestival med massa teater och, och musik och humor. jag tror att humorn har fått en mer um, uh, framträdande del under festivalen. Du har, inte, du har inte varit och sett någon kultur? Jag har inte sett någon kultur. Eller, jo, jo, jag såg faktiskt en pjäs som hette The Boy Who Kicks Pigs. <laughs> som handlar om en pojke som uh, började med att sparka grisar och sen så blev han en uh, seriemördare. Ah, Okej. Okay. Mm. Det gick du på den för att du trodde det var en comedy show? Jag gick för att vi fick gratis biljetter. Okej, okay. var det bra? Eh, ja, det var faktiskt väldigt bra. Du kan mm, rekommendera The Boy Who... K Kicks Pigs. Kicks Pigs. Ja. <laughs> Om man är här. Om man är här. Fringe. Man kanske borde åka hit för att se den, tycker jag. Den är värd det. Den var väldigt bra. Nej, ja. den är inte så värd, kanske. Okej. Okay. Men det kan ju vara lite kul. Ja, och du är här och skupar en hel månad lång. Mm, varje dag i 27 dagar så ja. kör jag stämde upp. Kort. Ja. Och du har även hjälpt mig att få några gig Jag är här, betydligt Nej. kortare än dig Ja. Eh, tre en weekend. Dagar. Ja en weekend verkligen. Ja. En en, en long weekend. En weekend. En weekend. Men det var trevligt. Ja. Roliga gig. Ett inför inforsexpass. Och nu går larmet här utanför ja, Det är spännande ljudbild Men eh, internationellt Väldigt internationellt Och vi bor till och med i ett fint område Så eh, det säger väl kanske väldigt, Det säger väl mer om Edinburgh Än vad det gör om Hur eh, ska det uttalas Edinburgh Edinburgh Edinburgh. Okej okay. Okej men i alla fall, det var trevliga över uh, mm. Igår var det lite ja. färre folk, sex pers. Sex pers, just det. I ett rum som tar ungefär 30. Men mm. idag var det så att 50 pers i ett rum som så tar klar. ungefär 30. Mm. Så att det var uh, smockat idag och väldigt skoj. Väldigt, väldigt skoj. Och Johannes var fantastiskt kul. Det där uh, kommer jag inte klippa bort. <laughs> Men du gjorde också ett <laughs> bra jobb som kompenserar som det publiken på ett härligt vis. <laughs> ja. Jag presenterar ju dig som. Uh, He writes for a famous tv-show in Sweden that nobody have, that you haven't heard of. <laughs> för att du sa så igår. Ja, jag ja men då har lite du på mig som, han har skrivit för Robins. Ja. Då <laughs> sitter, sitter en buddh britter och bara, <laughs> <laughs> Vem är Robby? Ja, befogad fråga. <laughs> men vi ska eh, komma in på lite formalia. Ja. För att eh, folk ska lära känna dig lite bättre. Ja. Och då börjar jag med namn. Evelyn Juling-Mock. Uh, Evelyn Juling. Yul, Juling, ja, mock. Juling är mitt kinesiska namn. Okej, okay. så hur står det? Um, det står u e uh, Mellanslag L-I-N-G. Okej, Juling. Juling. Vad så, betyder det? Det betyder uh, Glädjans gällare. Oj! Ja, vad fint. Visst står det det hemskt. Nej, men det låter väl jättefint. Det låter det... som en bra... Det låter som en komiker. Om man vill det. <laughs> ja. Som, som om, så här, det, är det, det är kinesernas uttryck för komiker. Det känns. Min bror heter Kafei och det betyder familjens lycka. <laughs> det, det känns lite som att det är väldigt mycket, det är väldigt mycket så här ambitioner våra föräldrar har för oss. Ja. Just det här med våra namn i alla fall. Om det är fina namn. Vad betyder ja. Evelyn? Lejon tror jag. Eller lion. Jag tror det är engelsk. Jag har googlat det någon gång. Ja. Och det betyder stark kvinna. Eller något jag, jag kan mm. hitta på det. här Jag tror jag hittar på det här. Jag hittar nog på det här. <laughs> men du, du har aldrig sett en mugg där det står Evelyn betyder. Stark, <laughs> stark kvinna. Nej. Det kanske finns någon här, här i Skottland. Ja. Min, min favorit med sådana muggar. Ja. Jag vet inte om jag har nämnt det på den innan. Men jag tycker det är väldigt skönt när det är så här. Björn betyder björn. Vad en tecknad björn? På andra alltså. Betyder det så här krig och sånt. Björn betyder björn. Ja, uh -huh. det. Björn är eh, björn. det är det. Björn Det Nästa formella fråga, har ja. du några kända alias? Mockface. Mockface, vem kallar ju uh -huh. det? Jag, jag själv egentligen. Uh -huh. jag, jag kallar mig det på, på World Feud på Facebook, så är den här när man skulle skriva in en adress till sin egen Facebook-sida. Mm. Så skrev jag Mockface. Ja. Men då skrev jag M-O-K-F-E-J-S. Så det är svensk stavning på Precis. Mockface. Precis. Många blir förvirrade faktiskt nu när jag är på internationella äm, ä, mark. <laughs> ja. ja, du är ju internationell komiker nu. Född i Mariestad, eller i Skarborgs eh, 29 november 1987. 87? Mm. Mariestad? stad precis. Mina föräldrar bodde i Mariestad då. Mm. Eh, de träffades i Göteborg, men då blev mamma gravid och de gifte sig. Eller de gifte sig först, och sen så gjorde min pappa min mamma gravid. Är det viktigt för familjens anseende att de ja. först var gifta? Ja, precis. Jag vill inte att ni ska tro att vi var så där. Att mina föräldrar var så... Vad heter det? De var så... Jag just trott... Hederlösa. Hederlösa, precis. Att, att du är en bastard. Att jag är en bastard, precis. Och att det var en shotgun-wedding. Det var ju av kärlek de gifte sig. Mm. Självklart. Men vad, hur länge bodde du i Mariestad? Jag bodde där, jag tror vi flyttade när jag var två. För min bror, när jag var ett och ett halvt så var min mamma gravid med min bror mm. Och så ville mina föräldrar vara nära familjen som bodde i Göteborg så vi flyttade tillbaka till Göteborg. Mm. Så jag minns inte så mycket från Mariestad men jag, jag har väldigt många fina kort på när jag var barn därifrån. Ja. Och du uppfostrades i Göteborg? Mm. I huset. Mm. Hur länge bodde du där? Där bodde jag till jag var... 22. Eh, sen För jag började med stand-up när jag var... 20 och fyller Så var vi på ett år där... I Göteborg. Eh, det var jag och Maria då som var i Göteborg. Maria Nyberg. Precis, Maria Nyberg. Eh, som är fantastiskt kul. Mm. Eh, och hon... Sen så var det så att... Eh, vi båda liksom ville fortsätta med stand-up. Och sådär så... Där, så hon ringde mig en dag och frågade: Hej, vill du flytta till Stockholm? Så sa jag: Ja, det låter jättekul. Så var det typ, jag tror två veckor senare, så fick vi en lägenhet. Och så var vi i Stockholm. Kan man säga att ni förrådde i Göteborg? <laughs> ja. Jag kommer vi in på temat nu? Det gör vi, men vi kommer in på det med senare. Okay. Jag vill bara ha lite snabb. Men du säger det med stolthet. Istället. Ja, det kan jag inte vara i De kan det. De har så mycket härligt. Ja. Håkan Hellström och säkert annat också. Kollada. Kollada. Och Lissabonbergi. Det. Är det är en grön kanin det är Härligt. Vad är din eh, sysselsättning? Just nu så försöker jag vara komiker. Eh, men jag skulle vilja säga att jag först och främst är en skön människa. Ja. <här> Det är din sysselsättning. Ja. Du sysselsätter dig med att vara skön. Ja, precis. Vad jag vaknar efter tolv och glider runt i mina pyjamasbyxor Ja, det är väl skönt. Ja. Kan man tolka det? Eh, beroende på hur sköna piamaspikserna är. Men eh, såklart. Skön, skön människa rent Rent liksom, klädkomfortmässigt. Mm. mm. Ja, i och för Man kanske kan säga att jag är modellejon också. Det är så. Ja, jag gillar ju. Jag ska försöka bring pyjama-byxor back. Eller byxor kanske det är. Ja, men det är Morten som kan stoppa Precis. dig där. En liten shoutout till måten tycker jag. Det var väldigt kul ja. det här med harenbyxorna. Ja. Om man missat det så får man uh, gå tillbaka på Twitter några, ja. några veckor, månader kanske. Men alltså du är, uh, försöker sissutsätta in med att vara komiker. Mm. Och du är internationell komiker som vi redan nämnt. Mm, jag har blivit det nu för att jag har korsat till England, tror jag. Mm. Um, ja, men jag, jag, kom, jag kom till England i september för eh, jag hade tillfället kört erasmus byte eh, med eh, SU. Då, Och vad en... är det för eh, oss som inte är inne i den här... Ja, inne i akademin. Ja, precis. Eh, det är Erasmus-stipendiat, eh, är EUs... Eh, Stipendium som de ger till universitet i EU för okay. att uh, utföra uh, studentutbytesprogram uh, och sådär. Okay. Så man får ett litet stipendiat på kanske 300 euro per månad okay. uh, för att plugga utomlands. Så du får uh, CSN plus det här uh, bilaget mm. och pluggar då i London? Precis i London. Gör du det fortfarande? Uh, nej, inte längre. utan jag, det, det var en termin där. Så det var höstterminen och sen så eh, sökte jag en distanskurs mm. eh, på, på högskolan i Dalarna istället okay. och eh, tog sen på det sättet. Vad är det för kurs? Vad heter det? Polit Statsvetenskap. Så du, är, du var student men det var mest ett eh, en ursäkt en ursäkt för att, ja. att kunna flytta till London? Ja, precis. Och där har du bott det senaste året? Precis. Trivs du? Ja, jag gillar inte London så mycket faktiskt Jag tycker London är lite tråkigt Men det kanske är för att jag inte har Jag gillar humor, jag gillar Stand-up-världen och så För det är mycket större Och, mm. och lite roligare och sådär Men London är väldigt trist Är mm. Så grått är det Och är lite Upplever det lite Som att människorna är lite reserverade också Lite, okay. lite, lite tråkiga Jämfört med svenskar? Jag Jämfört med svenska, precis. <laughs> Men hur går eh, komikerkarriären? Den eh, går alla. Uppträder för eh, två till fem pers varje kväll Lo i London. <laughs> du, eh, i alla fall här på Fringe, så är mm. du med på lite större jobb. Ja, ja på Fringe så... Det går, det går. Komikerkarriären är... Jag börjar Det är väldigt mycket fortfarande sådana här open mics. Och open mics i London är i stort sett... Eh, ett rum på där kanske en eller två personer har hittat dit. Mm. Och ibland så är det noll personer. Och så är det 15 komiker. Ja. Eller 15 människor som försöker vara komiker och ska höra, köra stand-up. Och så är det så att man, man sitter liksom lite och väntar på sin tur och så måste man köra. Så får man kanske fem minuter var. Mm. Fast alla kör över. Mm. Och, och så sitter man liksom upp. Och tittar bara på varandra och, och inget händer liksom. Ja men det är väl lite så i, mm. eh, i New York också. Ja, Jag, jag körde med open mics där. Men då körde jag på ställen som folk hade rekommenderat som bra open mics. Ja, ja. Eh, och bra open mics betydde inte att det var någon riktig publik ändå. Nej. Det var bara komiker. Men de bra open micsen var att komikerna var kvar och skrattade åt varandra. Ja. Medan de dåliga open micsen så körde folk sitt sätt som drog. Eller var där men lyssnade inte ett skit från bara satt och skrev sitt eget liksom. Men de var Äm... open som var att komikerna stöttade varandra Genom att lyssna Genom att vara snälla ja, precis. Så det är ungefär samma där Så Det finns open mics mm. men sen finns det äh, precis. klubbar. snäppklubbar precis. Eh. precis, open spots är nästa, nästa steg Och nu, jag kör Väldigt många open spots nu Där det är liksom tio minuter på en, på en riktig klubb mm. Um, och då är det lite så här för att visa upp dig och du kör gratis. Och så är det hopp om att du ska kunna få progression. Mm. Uh, vilket innebär att, um, att uh, ja, kanske efter en säsong eller ett år så kan du få uh, börja vara opener. Vilket mm. innebär att du kör 20 minuter i början. Mm. För deras, deras uh, kvällar ser annorlunda ut. För i Sverige så brukar vi ju ha en, uh, en till tre Komiker i första halvan mm. Och sen så har vi en support och en, en headliner mm. eh, Oftast precis. Och, Fast i England så är det att de har En opener som kör 20 minuter Två open spots eh, Sen så är det paus Och så är det två open spots som kör 10 var mm. Sen så är det paus och sen så är det en headliner ja de kör tre efter Precis, tre efter okay. eh, Det är ofta så en, en klubbkväll ser ut Ja men det känns väldigt formellt, så här, det brittiska systemet, att man har de här olika namnen på olika ja. nivåer, att man verkligen jobbar sig upp... Jättehierarkiskt är det. Ja. Otroligt hierarkiskt. Det kanske är för att det är, för Storbritannien är ju otroligt ett klassamhälle, så, att det inte, så det är helt otroligt. Så det kan nog härstamma därifrån. Ja, men det är ju det är bra i alla fall att det är lite mer, mer Alltså att man, oh, man, Maritrop, det är precis. inte ditt, ditt efternamn som avgör om du får en opener-spot Utan det du du ska ha jobbat dig upp liksom. mm, mm, Precis Men då måste det ju vara en omfördel för alla som börjar unga det är Eftersom det tar väl, det tar väl tid liksom, ja. hela den här processen Och nu så är det också, för Sverige vi ju en, en så här humorbomb efter, efter Björns genomslag Mm. Um, det men det var väl när Schiffert är... började Jaha, också ja, ja, ja. Det, alltså det var då det började bli liksom stort i, På Stockholm Live började allt sånt här Just det Och sen så det. kanske, ja, men kanske att Björn hjälpte till Att få en massa fler unga och börja Han hjälpte att... mig ja? kom ihåg För jag, jag såg honom i parlamentet Honom och såran mm. uh, Och så var det lite så här: aha, kan man göra det i Sverige liksom mm. Det jag inte och innan när parlamentet var henne och sådär. <laughs> Tittade så, Tittade du som ungdom inte på det? Nej. Ja, björn Björ lockade in dig. Han gjorde det. Fått om wow. <laughs> Grattis tv4 Men gjorde rätt Han så också här på The Fringe. Ja, vi ska se om sen. Ja. Um, Efter denna inspelning mm. ska bli stor. kul. Nästa formella fråga. Ja. Har du något kriminellt förflutet? <laughs> jag, jag, har ju, jag, har, jag är lite kleptoman man. Så? Kanske. Ja, men det är bara när jag blir full. Ja. Så brukar jag... Jag brukar sno glas från barer. Mm. Det är en grej jag har. Har du uh, många hemma? Ja, jag har så här... Um, jag har en jättestor Hogarden-glas. Mm. Och så har jag så sån här uh, Kopparbergs-siderglas uh, också hemma. Okej. Okay. Jag har också uh. väldigt mycket... Stora delar av mitt, om man öppnar så här mitt skåp, köksskåp med glas mm. Så är det nästan bara öglas av olika sorter Men det var liksom, jag gjorde det under en period när jag bodde uppe i Falun oh. Så var det att jag, det var inte så medvetet liksom Utan det var bara så, här men nu ska vi gå och jag har en halv öl kvar oh. In med den i innerfickan och så går vi Det är inte helt sunt, men det är så här studentalkis beteende Att man lite så här. Och så nöjd med att dricka öl. Ja. Jag tyckte det var så härlig grej. Att jag är en sån här härlig kille som går och dricker öl. På gatan? Ja, jag på gatan. Så jag tar med mig en ficken. Så plötsligt har man jättemånga ölglas hemma. Mm. Uh, så så här, jag kände mig inte så kleptomanskt. Det var liksom inte att jag kände ett behov av att själa. Eller att jag behövde av glasen. Utan bara blev så att jag hade förvarnat. Dricka upp eller lämna? Nej, nej. Det finns ett tredje alternativ. Ta med ja, precis. Mitt är jättemedvetet Mitt är Du vill så här... ha fler glas du... ja. Ja. När jag blir full så blir jag så här För jag tycker om Jag tycker om att dricka stora mängder av... <laughs> Det är därför jag inte dricker alkohol också. För jag... Jag... Jag gillar... när jag dricker Så gillar jag att dricka väldigt mycket Alltså Men... du, gillar inte att... du tycker inte om att dricka stora mängder alkohol Nej för alkohol är så Det är bäst Och så är det också att jag Jag saknar ju den här jag är ju så kinesisk. Jag är ju kinesisk, just det. För de som inte vet vem jag är. Jag är ja, för de som missar det här. Eh, Juling, just det. Ja. Jag sa ju det. Men det kan, nej, det kan ju ha varit bara dina föräldrar gillar kinesiska. Exotiska. Ja. Eller att jag var adopterad. Ja. Så behöll jag. Ja, ja men det, För jag saknar ju den här enzymen som bryter ner. Alkohol Vet eller... att du gör det eller bara jag, jag vet det för jag Egentligen så är det så här att De flesta asiater Kan inte bryta ner Vad heter det Öl och, och västerländsk alkohol För att det innehåller vetemjöl Eller Vete är Vetegrejen För att i Kina så Eller i Östasien så äter man inte så mycket Vete Nej. Så man, vi kan bry... Så i Jag kan bryta ner risvin och sånt För det är, där, det, är det de dricker där, liksom Risvin mm. och sånt där um, Så det kan man bryta ner Fast vet och sånt så kan man inte bryta ner så. Detta är sån rasbiologi Som fortfarande anses okej okay. Ja, precis ja. <laughs> <laughs> För att jag är gul så är det ännu mer okej okay. Att jag säger det här Är det okej okay att du kallar det dig gul? Det är bara en sanning uh, ja. Okej, okay. <laughs> då vet vi det <laughs> Ja men, men det betyder att du inte dricker så mycket alkohol mm. helt Nej precis så jag, jag dricker inte så mycket alkohol Men jag gillar att dricka Mycket som inte är Alkoholfritt så gillar jag att dricka väldigt stora mängder okay, du klunkar så... i eller? Ja jätte Jag dricker mm. så snabbt Jag mm. dricker jättemycket Och då vet jag att då gillar jag de här stora glasen Och de finns inte att köpa överallt Och om de finns så är de dyra Så därför Så när jag är på barer och är lite full. Och okay, är här dålig på att bryta ner alkohol. Precis, ja. så stoppar jag ner det här glaset i väskan. Aha. För att uh, jag vill ha dem. Och Det är tur den här podcasten är på svenska nu när du är <laughs> englandsbaserad. <laughs> ja. Så att du, de kan inte lyssna och hålla ögonen på det. liksom. Det är väldigt kul. Ja, jag vill ju sno ett, i Sverige så har jag en sån här Hogarden-glas som är jättestort. Mm. Det var min dröm att ha en sån. För att det var, det var 500 milliliter i ett glas. Fantastiskt, tycker jag. Mm. Um, och nu har Fast jag inte... Fast det 500 milliliter En, en, en halv äh, 500 liter. Decil... Nej, vänta jag Ja, 500 milliliter En halv liter. Är det inte så mycket i Tåggarden? Jo, men det finns ju andra glas som också är så stora. ja ah. Är det inte att det är ännu större? Det kanske är en liter då. Kan det vara, kan Ja, jag kan inte min ihåg mm. öven så bra. Det måste nog vara lite. Jag är lite ja, vi fortsätter. Ja. Ehm, sista formella frågan. Yes. Skulle du kalla dig själv en ensam galning eller en del av en konspiration? Jag vet att de flesta har sagt ensam galning. Ja. Men jag, jag tror nog att jag inte är smart nog. Nej, jo visst. Är. Jag är nog en ensam galning. Det är jag. Jag är inte smart nog att vara del av en konspiration. Det beror ju på hur. Det kan ju vara en ganska dålig konspiration. Jag tror nog att jag hade varit del av en konspiration utan att vara medveten om det. Okej, okay, att du är en nyttig idiot. Precis, precis. Jag hade varit the Pansy. Ja. Den här, eller Patsy. Patsy. Jag ja. hade varit the Patsy. Pansy är bara att du är med <laughs> Jag hade varit en Pansy Patsy. Här <laughs> har jag varit. Ja. Så du känner dig inte så ensam eller galen. Eller du känner dig ensam och galen? Tror jag. Mm. Det skulle jag nog kunna säga. för så jag, jag, Då hade jag varit mer galen, tror jag. Jag hade varit mer så catlady-galen än, äh, än äh, heter det? aluminiumfoliehattgalen. Okej. Okay. Den för... är kvinnliga galenskapen. <laughs> ja, men. Den mjuka mens. galenskapen. Den mjuka galenskapen. <laughs> den som är accepterad av samhället-galenskapen. Ja. Uh, mer eller mindre beroende på vad man tycker om katter <laughs> Du är en del av en uh, grupp på så sätt att du bor med en bunt folk i London. Nej, bunt folk, men uh, hur många är ni? Vi är uh, fyra pers i ett hus. Okej. Okay. Har ni bestämt här vem som är vem i en fyra för tre? Vem som är Göran Gillinger? Vem som är Lina Pärne? Jag är ja just det, de är bara tre de ja. är ju, Det är ju de är innan De är bara tre Men det, någon måste ju vara gubben också Ja just det uh, Då har vi ju rätt ut matematiken uh, Och då går vi över till uh, Vad den här podden i huvudsak ja. uh, Och det gör jag genom att fråga dig Och uh, nu anar vi svaret Om man har lyssnat noga Evelyn Mock, alias Mockface var befann du dig natten mellan den sista februari och den första mars 1986? Jag var på bio. <laughs> Nej. Jag, var, jag har en... Jag tycker mina föräldrar har planerat rätt bra, va? Jag hade alibi, jag fanns inte. Jag fanns inte ja, de, Dina föräldrar planerade så? Ja. Men så här, du har då alltså inget så här som... De som är tillräckligt gamla att alla minns Vad man var när det kan ju inte vi ha. Har du något sånt annat liksom, eh... Jag minns när jag var När Anna Lind sköts Sköts Eller när hon högs ihjäl <laughs> När hon blev ihjälhuggen ja. Förlåt Anna Linds familj Jag var i skolan Jag var på Det var gymnasiet, jag var kanske 16 17 något sånt mm. Och då hade det precis hänt kvällen innan Eller dagen innan och sen så Kommer jag ihåg att vi var i skolan Och så fick vi, våra lektioner ställas in mm. Så fick vi titta på Nyhetsreportaget okay. På tv Och så kommer jag ihåg att Man fick se det här när, när han Miljailovic Miljailovic Miljailovic Så fick man ju se det här Som hade fångats på Övervakningskameran När han gick fram och Gjorde det där och sen så... Var det, var det dagen efter direkt? ja um, äh, det kanske inte var dagen efter. Det kan det ha varit... Det var ju den veckan i alla fall. Ja, det, den veckan, just det. Um, jo, det var det. Så Att det drejde då? kanske ett par dagar innan... Först innan kom det att pixla väldigt snabbt. Ja. Uh. Och så avpixlar en Ja, ja, uh, uh, precis. Och uh, han ser ut exakt som uh, Daniel Westling. <laughs> det, det var innan Daniel Westling bytte look. Daniel Westling sig? Uh, nej, men han har väl inte så mycket skägg på den uh, bilden. Mjago, uh, för, man ser inte det så tydligt i alla fall. Nej. Men han gick runt. Han hade kaps och träningsläder uh. och det hade Daniel Westing alltid <laughs> på den tid. Innan han fick en makeover till den här, uh, uh, ja till prins, till den här uh, boxarrobot som han har nu. Den, den uh, makeovern skedde förut ungefär den 12 september. <laughs> och, 2003. Sen eh, andra sån här eh, 11 september. Ja just det, 11 september. Det var, ehm, det kommer jag ihåg. Faktiskt att en det var liksom en, eh, vi var i skolan då gick jag på högstadiet och då gick jag skolan i hemmakullen. Eh, och det är ju det är väldigt multikulturellt mm -hmm. eh, ställe. Det är ju skildrat i eh, tv serien Hammarkullen. Ja just det! Den måste, när gick den ungefär? slut av 90-tal Jag tror det, 98 kanske? Känns det häftigt att de skildrade ditt område? Jo, jag tyckte att det var eh, lite så här coolt att man var ja men där, alltså, det är ju mitt fritids och det är liksom... Men eh, samtidigt så var det så väldigt skevt, allt. Han, hade, han hade liksom eh, han hade hittat på en massa saker ja. eh, som aldrig riktigt hände. Och så hade han använt Jag kommer ihåg att det var många människor som man kände Som var statister mm. i, I själva serien också Men det var, den fick ju väldigt mycket kritik I alla fall i, i Hammarkullen Och i Göteborg för att den var Den inte var liksom märklig okay. alltså. Men det var väldigt underhållande mm. Ja Men 11 september då var det, var Ja då? då var vi Det var några dagar efter att det hade hänt Och då då skulle vi ha liksom, en tyst minut för, för alla offrena. Mm. Och då var det en, en tjej som heter uh, Ruth. Uh, Ruth som är en del av uh, en sånggrupp nu, Enjoy. Mm. Um, de har varit på, jag tror de har varit på typ, The Voice eller något i Sverige. Okay. Men, uh, hon, hon är väldigt cool och väldigt skön och väldigt fin människa. Men... Jag kommer ihåg att hon, hon vägrade hålla tyst. Hon vägrade vara tyst Den minuten för att hon sa att USA dör så många människor eh, Varje dag liksom, i, Shit vilken i uh, Ställningstagande Ja men verkligen det var väldigt imponerande Och jag fattade ju inte det liksom, För att jag var så jag var så ung Och dum Men hur var men det? Var cool. Men hade ni då en tyst minut Och hon bara lät Ja precis jag var tyst och, bara, och så sa hon, så hon liksom stod hon och liksom skällde på, på alla vi som var tysta Hon bara, varför, varför är ni tysta? Liksom. Jag vägrar vara tyst Vet ni hur många i liksom, USA håller på att Där de hade krig i stort Det var antagligen Mellanöstern fortfarande eller, ja. eller liksom redan då um, och, och hon var väldigt cool och liksom bara Ja, nej, de förtjänar inte det Men <laughs> det var väldigt tufft ja. Och sen var det made the voice Sen var det made the voice hon är inte lika radikal, kanske. <laughs> Nej. Um, men vi ska uh, komma in på uh, uh, detta avsnittet Spår. Mm. Och det är ett spår som uh, inte är ett så jätteformulerat spår som vi sannar att det finns en, tänk, en säker gärningsman och sådär. Utan det är ett av uh, de stora motivspåren. Och det är då spåret som det kallas. Känner du till något om detta landsförrädarspår? spår. Mm allt. Jag skakar på huvudet just nu. Ja. Det är ju lite att jag har satt detta spåret på dig. Ja. För att jag tänkte att... Eh... Jag har förrått svensk stand-up genom att komma hit. Precis. Det känns lite roligt att vi spelar in ett avsnitt internationellt ja. i eh, ett annat land, Skottland. Eh, en del av Storbritannien som sagt. Eh, och eh, nej, men eh, liksom att du eh, får ta dig an det här landsförrädarmotivet. Mm. Som då är helt enkelt att Olof Palme mördades av folk som eh, ansåg att han var en landsförälder. Mm. Och sen är väl frågan... Eh, det finns väl de som förespråkar landsföräldarspåret som menar att han verkligen var en landsförälder. Och de som menar att det bara är något som eh, de som mördade honom inbillade sig. Ja. Det finns ju de två varianterna. Båda har rätt! <laughs> Alla har rätt! Alla har rätt! Han kanske förrådde, men inte så farligt som de trodde. Eller något som där, så kan det ju vara. Men... Eh, Alltså här, vad tror du om sporten till att Tror du det är ett att det tänkbart motiv? Um, nej, det skulle jag nog inte tro. faktiskt. Palme var väl den bästa statsministern i någon sin hand. Har mina föräldrar sagt. Det är så. För att de har hört det från sina svenska vänner. <laughs> I Hammarkullen så tycker jag. Men um, ja, men har du den här idealiserade bilden av Olof Palme? Att du tänker att han, uh... Nej, eller jag förstår ju att det... Uh, mina föräldrar var väl lite så här, ja, Palme var, jag var aldrig så insatt i det. För jag vet att, det var ju en stor del av, kanske, för jag hörde Kringland och du pratar om det. Ja. Det var väldigt stort, liksom, när ni växte upp och så. Ja, Palme det pågick hela mm. tiden, liksom. Ja. Mm. Ehm, fast när jag var liten, jag kommer ihåg att mina föräldrar nämnde det någon gång. Mm. Varje gång det kom upp på tv igen, liksom, mm. ehm, så berättade de liksom att, Olaf ja, Olof Palme var statsminister och han blev mördad och... Det var en väldigt stor händelse när det hände. Men det var aldrig så att... Jo, min pappa sa väl att... Han berättade liksom för mig att... Han, han erkände liksom att det var... Att Palme hade den effekten på svenska folket. Mm. Det var känt att han var den bästa. Att det var en idealisering. Liksom. Fast det var aldrig så här att min pappa sa... att Palme är den bästa mm. statsministern och sådär. Um, men det kan nog vara för att vi... Är invandrare? Ja, kan det, det känns ju som så, att liksom. Palme är en, mer populär bland invandrargrupper. Mm. Än, och de som var väldigt mot Palme också kanske eh, var emot invandringen. Mm. i eh, Inte alla fall, säkert men i många fall kanske. Mm. Eh, men det är själva landsförädjarsfåret går mest ut på att han skulle ha sålt ut Sverige till eh, Sovjet. Mm. Och det är ju lite så här när man snackar om Sveriges neutralitet... Som var politiken mm. Så det allt som kom fram i efterhand. är att vi gjorde mycket mer eftergifter till västsidan. Okay. Alltså att vi här, vi ska vara neutrala. Men vi lät NATO eh, liksom. Ja, lite vad, vad de kände för. Att det fanns de här, den här Stay Behind-rörelsen till exempel. Som tagits upp mm. i ett tidigare avsnitt. Att då eh, USA och CIA eh, så till att det fanns grupper i olika europeiska länder. Som var förberedda för om Sovjet mm. Och att det hade någon tillstånd från, alltså det var såhär superhemligt men Palme kände till det och allt sånt där. Men sen så tror ju folk som tror på det här att det är kanske Stay Behind-rörelsen som bodde som Han... att Palme var en Och tog eh, tag i detta. Tog tag i saken. Uh -huh. och, eh, man, den som driver detta hårdras just nu. Mm. En som heter Anders Jalaj. Det är ett jättekul namn tycker jag. Ja. Och om jag har förstått, inte Anders? Nej, Anders är ju väldigt svensson. Ja, fast tydligen så när jag bara kollade lite snabbt mm. om honom så tydligen är hans dopnamn eller i alla fall hans namn enligt folkbokföringen Och Han bara kallar sig Anders. Hade folk stavit fel, hade hans föräldrar stavat fel så kan det ju ha varit. På, på förelseattest. Så kan det ju ha varit. Och han bara så här, ja, men det, det är Anders. Det är Anders. Jag heter Andres Men det uttalas Anders Ja Andres är väl lite så här Andres Estetche Ja just det Han kanske inte vill associeras med Andres Estetche Eller Locko <laughs> Andres Locko <laughs> Andres Estetche och Andres Locko Två väldigt väldigt olika Andres <laughs> En av dem Dansade glatt I Fame Factory <laughs> ja. Och den andra Var väldigt väldigt kräddig, pop, Eller är det fortfarande kanske och aldrig två ska mötas. Det är det så. Han så lite, mm. Anders är sketchy. Ja, men det känns ju som att han skulle ha velat vara lite på Anders Locos nivå. Ja. Han försvann. Mm. Men han, han, han finns fortfarande kvar i Stockholm som människa. Är det så? Ja. Han dyker upp lite på um, olika LGTB-events uh, okay. som, som jag har varit inbjuden på. Okej. Okay. Så jag har jag sett honom. Ja. Moa Lundqvist är ju ett stort fan så hon, ja. blir, hon blir alltid hon blir skakig i fötterna eller i bena är, är hon liksom sen för Fame Factory? jag tror det, okay. för hon var ju barn då hon ja. var ju bara barn när det var på <laughs> hon det skulle jag ta ut i avsnitt med henne för att det mm. känns som en sån här grej hon skulle skämmas för, eller? <laughs> ja, tufft i tankesmedjan jag ska, jag ska nämna det i tankesmedjan <laughs> bara helt randomly ja, men du gillar Anders estet <laughs> Det är väldigt kul Hon, blir jätte, hon rådnar och, och blir som en liten flicka ja, Går tillbaka på det mm. Men han är Anders Jalaj mm. Han har då liksom gjort det här landsförälderspart Lite till sitt äh, som. Han har dels skrivit, bland annat skrivit en bok Som heter Landsföräldern mm. Som ingen av oss har läst det, det kan finnas anledning, ska jag säga då, för lyssnare som kanske vill ha lite mer kött på benen Det, här, det, det kan finnas anledning att vi tar upp detta igen i framtiden avsnitt, det vet jag inte Men det kan ju hända Det kan hända Men ehm, han har skrivit en bok som heter Landsförrädaren som ja. är liksom en fiktion Men som han påstår ska bygga mycket på uppgifter han har fått vad hette, hette statsministern i landsföre? Eh, det är en så kallad nyckelroman där han bytte ut eh, inblandades namn för att eh, han inte ska kunna stämma antar jag. Äh. Eh, Och statsministern Olof Palme heter i boken statsminister Paul Olofsson. <här> <här> så att det är inte helt svårt att lista ut vem som är vem. Äh, och sen äh. speciellt en Säpo-chef en som eh, senare verkar vara hans främsta källa eh, En väldigt gammal farbror ja, idag just, ja. Som det finns lite Youtube-klipp När Anders Jalaj pratar med eh, Heter Olof Frånstedt Men i boken Så heter han Flånstedt Det kan vara det sämsta Tecknamnet någonsin jävla klassik Vem Vem kan han syfta på Flonstedt. Vi försökte ju titta på en intervju med Frånstedt. Med, med, med Frånstedt. <laughs> det är ju lite, det är, det är kanske en rasism, att kinesiskt uttalat av Frånstedt. <laughs> ja, nu är det därför jag är... Det är därför är det, du det här är har detta svaret. Ja. Bara för det skämtet. Ja, <laughs> uh, nailed it. Uh. Johannes, du nailed it. Oh, yeah. Ja, nej men vi, vi tittar ju lite på något klipp där, mm. eller... Med han är eh, Olof Frånstedt eh, Tidigare eh, operativchef för eh, Säpo Eller någon del av Säpo Deras eh, Någon sorts avdelning om och kontraspionage mm. eh, Farbror Idag, äldre man väldigt, ga, väldigt söt äldre man Väldigt söt äldre man ja. Men eh, det känns som nästan den vanligaste frasen I de här intervjuerna är Vad, vad sa du? Vad sa du? <laughs> Så att eh, Jalai <laughs> okay. får upprepa sina Påståenden som Fronstedt bekräftade i stort sett. Eller halvt mm. bekräftat. Det är den lilla slutelsen som vi tittar på så, så satt han ju mest och andades. <laughs> eh, eller satt och funderade på vad han skulle säga. Det ja, är mycket sånt också. Mm. Det är väldigt fint. <laughs> uh -huh. Men det han pratar om eh, tydligen då, det är lite fumigt och osäkert, men att han skulle då ha hört att han hade ju bra kontakter med andra eh, säkerhetsorganisationer mm. och att då CIA, alltså amerikanska underrättelsetjänsten, och MI6 eller MI5. Jag blandar ihop dem. De verkar ligga ganska nära var brittiska. En har Tom Cruise och den andra har en, några okända spioner. <laughs> det är så, okay. ja. Och någon har James Bond. Ja, just den. Någon har James Bond. Ja, tror jag. Men ähm, att de hade liksom uppgifter om att Palm äh, var en agent of influence som det kallas för äh, Sovjet. Uh -huh. Palme gjorde väldigt mycket för att hjälpa Sovjet i det fördåliga uh -huh. eh, Detta ska då CIA-personer ha sagt till den här Olof Frånstedt Och att det var därför som eh, sen folk tog död på Palme uh -huh. Spekulerar då, eh, uh -huh. jag tror inte Olof Frånstedt säger det eh, rakt ut Men eh, Frånstedt pratade då bland annat om något som kallas barbro -gruppen. Inom Säpo uh -huh. Att det fanns olika grupper inom Säpo som inofficiella grupper Som eh, höll på med lite olika saker mm. Och en av dem kallades Barbo gruppen För att den som basade där hette Baro Och hon anställde eller... bara folk som hette Barbro <laughs> Ja precis, de måste passa in i gruppen <laughs> Svårt eh, Men eh, det, det tyckte jag var roligt Jag, jag har inte riktigt eh, förstått Om verkligen hette Baro Eller om Baro var ett som <laughs> För någon agent inom eh, Säker Men det som dök upp då, apropå dåliga Tecknamn som mm. Flånstedt Och så här. Eh, som inte var tecknad, men alias i den här boken. Så verkar det som det fanns två grupper som han här pratar om. Eh, Barbrogruppen och Leongruppen. Leon? Leon. Ja, för det... de som gillade filmen Leon. Ja, Eller så. kanske det. Det är nu, ett klassiskt nu, ja. agentnamn. Ja, precis. Men då att Leon ska tydligen eh, vara eh, kodnamnet för en snubbe som heter Åke Ek. Ja, okej. Okay. Som var men, Hans fullständiga var och Johan Leonard Ek. Så att han tog Leon för att... ett eh, mellannnamn. För att vara var ett mellannamn. Och så är det mer så kommer ju på att... Rent underrättelsmässigt så var det inte så bra Så man kunde lista ut om man bara läste folks mellannnamn. Det är så jag gör när jag pratar om... Eh, pojkar jag tycker om. Eller ex-pojkvänner -pojk, och sådär... Eh, som folk känner, för uh -huh. jag inte vill att de ska veta om det, är, så tar jag deras mellannamn. Uh -huh, om du pratar om någon på till exempel, eller i uh -huh. poddar. Uh... I, i nej, så här konversationer med, uh -huh. med människor som känner oss bägge. Uh -huh. Fast jag inte vill att de ska veta att vi har haft den där kontakten. Uh -huh. <laughs> så tar jag mellannamnet på killen. Och så säger du, jag hade en grej med, och så säger du, James. James. Och så var det en kille. Var det Kevin James? Ja, precis ja. Är, det, är det bra? Ingen det. Nej, för Till och med här detta. Precis, för att äh, Mellannamn är så, är ju så Personliga Ja, det är Hålls ganska dolt ofta Ja, väldigt dolt Kanske också att när man får höra någons mellannamn så glömmer man det ganska snabbt Man bryr sig inte Nej. Alla, är så här, alla skäms över sina mellannamn, Men det är ingen annan som tänker på vad fan man har för mellannamn. Nej, äh, precis det funkar ju inte med mitt mellannamn. Nej. Det, det tror jag att folk kommer på det rätt. Ja, precis. Det är nog sant. Ja. Konstigt om någon skulle prata om Evelyn och använda kodnamnet och något väldigt kinesiskt. namn. Julin. Ja, att han här och hade då kodnamn Leon verkar mm. vara så här Att det bara hängde kvar för att det var ett så dåligt namn. De hade insett det här att de inte skulle ha sådana namn som man kunde lista ut, men den bara hängde kvar till. Den kallas Legumgruppen. Men ba Barbo-gruppen är då det som, som i den här boken, Landsförrädaren av eh, Anders Jalai, är de som då ligger bakom eh, Palmenbordet. Mm. Ett gäng folk som tror att Palmen är och håller på att sälja ut Sverige till Sovjet. Och eh, att de också skulle vara de här personerna med walkie-talkies, mm. som är folk har observerat kring... Eh, Kring eh, mordplatsen och sådär Som det finns lite spekulation om Walkie talkie Det är också en eh, sak från innan din tid Walkie talkies, en walkie -talkies. Mm. Jag, jag kommer ihåg när jag var liten Så ville jag ha en Eller jag tror mina föräldrar köpte den till mig och min bror Okej okay. Och med vi... en män och med två Ja jag, jag, Det Jag bara en walkie talkie Vi <laughs> hade bara råd med en jag hade bara råd med en så vi fick leka, vi fick, vi fick låtsas lite. Ja, men jag kommer ihåg att, att någon unge på gården där jag bodde hade mm. sådana också. Mm. Och de var ju skithäftiga. Mm. Funkade upp till liksom tre meter. 20 meter. 3 typ, meter. Kunde stå på varsin sida av gungan och ja, med det. Men sen så kom ju mobilen. Mobilen kom ju sen. Ganska. Såhär, eh. Året efter du lekte med walkie Talkie. Ja, ja precis. Så kom iPhone. Fortfarande inte, jag har fortfarande inte haft en iPhone. Men mm. eh, jag kommer ihåg det. Nokia var ju det första som kom med, Och Sonny Ericsson så var de två första. Mm. Ha, har de något i den här konspirationen? Oh, ja, tror att de kanske. Eller säger eller att de blir inspirerade av Walktak-grejen och tänkte det. att det ska bli. Detta ska alla kunna ha möjlighet Till att gå runt och spana på Olof Palme ja. Statsminister Vi måste utveckla mobiltelefoner. mobiltelefon det, det så. Men på landsfräder ja. eh, Då att du eh, Flyttar från Göteborg till Stockholm Och sen från <laughs> Stockholm till eh, London ja. Känner du dig Kommer du sen när Det börjar gå bra i London Kommer du då skita i London och flytta till USA typ? Jag tror att någon kommer mörda mig innan det händer <laughs> Ja, precis. ja, eller min dröm är ju alltid att åka till New York. Och mm. göra det i New York. Eh, men eh, ja, vi får se hur det går. För jag här i London så är det så annorlunda... Eller det funkar väl som i Sverige. Men det funkar... Det är mycket mer mekaniskt. Att det är så här... Okej, okay, du ska ha dina... Du kör, du, du kör Open Mic'en. Och sen så kör du Open Spots. Mm. Och sen så ska du ha din kvart. Och sen så ska du ha din tjuga. Och sen mm. så ska du ha den Gent. Det tar tid Precis och agenten ska få dig på TV och sen så ska du ha din timme för Edinburgh. Och sen så ska du vara på TV och sen så ska du ha din timme, och sen så ska mm. du ha en serie. Och eller så ska du och sen så ska du liksom. Man ska slå. Liksom. Det, mm. de, de söker alltid, efter, de söker alltid efter Björn Gustafsson liksom. okay. um, Ja, mm. för att Palme var. Var det inte så att han hade ett möte också. Ja, dagen efter att han mördades ja med... vet det var dagen efter men det var väldigt kort Efter att han skulle till Moskva mm. och, mötte, och då tror folk Helt enkelt att han skulle Komma till Moskva och säga Hej Sovjet, vi är med mm. På eh, Ja, sen kan man ju säga eh, Det finns väl olika teorier vad man skulle göra Men det var väl mm. snack om eh, Han höll ju på liksom, få folk att eh, Nedrusta och göra liksom, Norden till eh, eller delar, stora delar av Europa Till en kärnvapenfri fri zon mm. Och detta var vissa Säkerhetsmänniskor väldigt missnöjda med För att det skulle gynna Sovjet Precis, att de kunde hota Ja, att de kunde hota liksom Sverige och Östersjön Mycket mer eh, Om man inte fick använda kärnvapen eh, mm. Där Det jag antar att det är för att Ryska armén var liksom större Rent mantalsmässigt, eller alltså Sovjets mm. Men USA kanske hade bättre kärnvapen det låter ju som att Palme är bara liksom en schyst kille ja. Som vill Som var väldigt framtidstänkande ja. eller så. Men sådana eh, Ogillast ja, Eller landsföräldrar de mördas, de mördas dem Men det, det känns också, det också det som att liksom är ju För att kunna bli landsföräldrar Eller för att kunna anse någon är landsföräldrar mm. Så måste man ha tro på nationalstaten Och vara lite nationalist mm. Man kan ju mm. inte vara sån här så, som så. tänker Fan, ner alla gränser Och vi är ska kunna, vi vill alla lika. Då kan man inte tycka någon är landsförälder. Håll om varandra. Ja, um... Om man vill loss och hålla händer över gränserna. och sådär. Då kan man e inte vara landsförälder. Eller, då kan man inte tycka någon är landsförälder. Nej, nej precis. Nej. Jag kan ju säga att jag googlade på, på landsföräldrar eh, innan eh, vi började med podden. Och så mm. kom det fram. Eh, svensk nationalism segrade i Almedalen Landsföräldrarna förlorade. <laughs> Alltså, vad är det? Det heter gotiskaklubben.wordpress.com Oj, det är så här en blogg som är, Den verkar ju lite nationalistisk, men det är också så här, man kan råka hamna där om man... Gillar got? Om man gillar, ja, antingen det, eller så här, om man vill läsa om got Jakub. <laughs> vad har inte i got Jakub? Jag har fick på, fick... <laughs> skit här av, av de äkta nationalisterna Som vann, <laughs> vann matchen till. Men äm, Vem är din favorit Åh oh, um, Alltså den jag känner till Är väl Kvissling ja, för, för namnet ja. liksom ja, ja precis, att han blev synonym För alltså. Ja, precis, Eller för, det... för ett as typ för ett års det är ju det ultimata. Och för då, då tycker inte jag att han har slösat sitt liv. För han, han är ju minnesvärd. Precis, jag tror. Ja. man vet ju vad han... Vad var det han gjorde igen? Han, han, han var ju, såhär, var ju han var ledare för ett jättelikt parti i ja, Norge. Ja. Okay. Uh -huh. Som var liksom nazistiskt. Men de hade liksom såhär typ 3% i något val. Och, uh, okay. och sen när eh, nazisterna invaderade så bara gick han ut i radio och sa så här Nu är jag Norges ledare för att jag är också nazist. Och typ, och typ Hitler var ja, ja, det, det kan du väl vara. Ja. Men det var, liksom så här, det var nazisterna som liksom men han uttalade sig som att han var... liksom ja, The Patsy. Ja, han, han var. ja, precis. Så han bara liksom så här, tog tillfället i akt att, ja. att uh, bumpa upp sig själv lite. Och sen uh, ja, när det gick så. som det gick i andra världskriget så var han inte helt uh, poppisslig. Ja, det är ju väldigt kul. Och så blev han en kvissling. Mm. Men känner du att du... Uh, har gjort rätt val när du liksom så här Hoppat mellan De olika komediscenerna Först från Göteborg till äh. Stockholm Sen från Stockholm till London Definitivt från Göteborg till Stockholm För den höll på att dö äh, ja, för det, är, det är lite hemskt faktiskt För den göteborska stand scenen finns ju inte längre Kan man säga Nej, Det, är väl, ja, men det finns ju norra där Men det är ju en etablerad klubb Rubis Och Niklas Andersson eh, Väldigt rolig mm. Och Petter såklart. Ja, men det är inte de. Förlåt. Och sen det finns väl några som harvar på och där under. Men det är inte många. Det är, väl, det är väl egentligen bara Ruby som har de här stora namnen. Som mm. Glans och Petner och, och sådär. Eh, och sen så är det Parken som har oss då. Vi skulle kunna vara liksom mellanskicket. Mm. Eh, men sen så finns det inte. Det finns en open mic. Men de kör en gång per... Per månad eller något sånt. Ja. Och sen så, jag kommer ihåg att precis när vi började jag och Marja började 2008 um, när vi var där så fanns det några stycken uh, för Martin Kranz var ju kvar ja, det. och drev lite så här. De hade någon grupp som drev klubbar. Mm. Så, det var väldigt gulligt. Um, <laughs> de kallade sig för någonting uh, ja, något, det var väldigt gulligt de hade kommit i namn för varandra och sådär. Mm. Um, och det fanns en gemenskap och det fanns Robert Larsson som drev någon klubbar också så det fanns några klubbar som höll på men Sen så kommer jag ihåg att under Sen så året... flyttade du och Maria. Ja, det var lite sen konstigt. Och vi var ju de nyaste också så ja. det var inte spelat någon roll egentligen. Nej, men ni förrådde era era inte landsmän men era och var, vänner. Statsmän. Ja. Ja. Ja ja, åh ja, så hade kniven i ryggen i och båda starkt. Där har du Martin. För uh, Stockholm var ett sovjet. Ja. Stockholm var vårt sovjet. Uh -huh. de hade makten, de var vår de var nazi-party. Uh -huh. uh, ja men det var så, här, den höll på. Vi märkte att klubbarna började läggas ner och ner och, mm. uh, de, det var liksom inget, inget hände i ett längre. Och så mm. var det lite så att ja men om, ni vill, om ni vill, försöka så bör ni vara i Stockholm för att det är där scenen är. liksom. är det hände? Borde komma till Malmö egentligen. Uh, Malmö. Inget ont mot Stockholm. Det är en väldigt bra struppscen. Men om jag får välja så tycker jag att Malmö strupsen är roligare. Mycket roligare. Det får du säga. Ja. <laughs> men, nej, men jag tycker det finns väldigt många roliga i Stockholm också. Men mm. jag tycker att rent hur roligt vi har det så känns det som Malmö har det lite roligare. Nu har jag en gemenskap, kanske jag känna? Ja, kanske. För det är lite mer... Um... Ja men det är lite så här. det är ju den här, kan man säga att ni, det är alternativa scenen. Det är det väl lite, det är um. inte så många som är kommersiellt gångbara kanske. Nej, nej, och det är det som håller gemenskapen igång, att ja. alla sitter i den här båten. När ja, ingen vi åker framåt. Vi behöver fokusera på lyckas, vi behöver fokusera på att vara roliga liksom. Ja, precis. Det är det den um. Men det är väl lite så för, det känns väl att Stockholm var lite, tjaa! Nu ska vi köra networking. eller <laughs> ja, I Stockholm mm. går du kanske ut på att ha en karriär med. Ja, ja man på att vara rolig. Ja, på det kreativa. Man ja. sitter på det kreativa. Det kan vi eh, ni kanske undrar nu varför vi inte pratat så mycket om upphandlingsmordet. <laughs> men det är för att jag inte kan någonting. Ja, men Jag tycker det har varit <huntan> ett, ett, ett trevligt avslutande. Ja, Sen ja. får vi, som sagt, så kanske vi kommer in på landsföräldrarsporet lite. <laughs> Men jag hoppas vid det här laget Vi är ändå inne på avsnitt 27 ja. Vid det här laget så vet folk att Det inte alltid är <laughs> mest pålästa podden ja. det, Man ska kunna lyssna på detta För att få all fakta Bara inpräntad i sig Vi ja. har droppat lite fakta ja. och, Men jag tycker att det ett trevligt samtal ja. Men jag tycker avslutningsmässigt Har du någon Det känns det ju som palmemodret varit En ganska liten del av ditt liv Men så här om det skulle komma fram imorgon vem som mördade Olof Palme, vad hade du tyckt var det bästa svaret eller det mest tillfredsställande för dig? Jag skulle vilja säga, Pettersson tyckte att han var oskyldig. Han sa, hävdade oskyldig. Kristoffer Pettersson? Ja. ja. Jag skulle vilja säga, jag, jag önskar att han är oskyldig. Aha. För jag tror han är det också. Ja. Men du, vill att, du tycker det är synd om honom om det... Är... Jag tyckte det. Jag tyckte det väldigt mycket synd om honom när han, när han var på... Han var ju en ensam galning, kändes det ja. Fast kanske inte... Ja, mycket vänner, jag tror jag. Men, han var väldigt konstiga, konstiga vänner, såklart. Kvartlangare och bombmän. Och hundar. Och hundar. Jag Nej, jag tror han hade katter. Eller han, var han, var i, han var ihop med en tjej som hade en katt, i alla fall. Det var ju någon, mm. någon scen... Ett tv-3-dokumentär med Jätvilking. Ja, med, precis det var den jag såg kom jag när jag var liten. Ja, så är han där med Tömerkattlåda. Ja, han är ju liksom känd av stoffer. Ja. ja, det är ju liksom ja. Riksalkis Ja. Som var liksom. Fast lite, lite aggressivare än dem. Mm. Någon otrevlig jävel i alla fall. Det lite Även om man är oskyldig till palmomordet så är det liksom. Flydligt vara en otrevlig jävel. Det är ju Jag tror att det är väldigt det för, för han känns ju som The Patsy. Det, det är lite så här, jag tänkte att jag skulle ju vara Pettersson. För <laughs> jag hade varit The Patsy. Ja. Um, men jag, jag skulle nog vilja säga att det skulle... Jag vill att det ska vara en konspiration att det är uh, att det är någon uh, vad heter det? Govern, regerings... Uh, mm. Att det är något med staten. Att det något, är det svenska då? Eller att det är internationellt? Att det är svenska. Ja. Tror jag, som... Uh, Ja, att det var något som Barbara-gruppen hade gjort ja. Faktiskt. ja men kanske då ja, eh, ja. Landsföräldersfåret helt enkelt Precis, ja, Några som trodde att Palme Förrådde oss ja. Och gjorde sig av dem Ja nej, men eh, då kanske vi är klara Vi ska ju springa iväg och se en show nu Vi mm. ska ju så. se Björn på engelska Ja det ska bli spännande eh, Men eh, då säger jag tack så mycket Evelyn <laughs> Tack Johannes Finlauksson Ja <laughs> Konstig pausering där om Jag behöver men tack så mycket som sagt, och hejdå! Hej då!